Ті, що приходять сюди. Не знаю. Настуня то зі мною, то лишається там. Але ми ніколи не буваємо разом так довго, як би хотілося. Може, тому не можу заснути я, щоб знову її не згубити. А ще як подумаю, що Настуня могла би жити й далі на селі, якби я її не вирвав звідти. Найліпше було б, коли б ми дісталися до Парижа. Тепер він ще далі. А ви були в Парижі? Був коливання полум'я тіні ожили. Ізидор задивився на мехтіння іскр у німому віччі і ніби сподівався побачити там місто своїх марень, місто, яке дає можливість загубитись у ньому. З фонтанами, в яких купаються голуби, маленькими кав'яреньками, ятками букіністів, вуличними пісеньками, тією співучою мовою, що лється з горла, як пташиний щебет. Де все чуже, а тому безтурботне. «Я теж міг там бути», – зітхнув Ізидор. «Свобода?» «Ні», – думав старий, – «ще один Вавилон. Таких міст багато. Вони з'являються на перехрестях торгових шляхів або просто з чиєїсь примхи і тішать око, як перезрілий плід, що гниє зсередини. Там справді можна загубитися». Серти з обличчя риси, які належать лише тобі, і загубитися. Хвора свобода. Так, я там був, але давно. То був не той Париж. О, ні, Париж завжди саме той, заламав руки хлопець. Ми так хотіли туди потрапити, що не могли розчаруватись. Ти завжди можеш туди потрапити, дитино моя. І з Настунею? Я не посмів би ступити до Парижа без неї, але де вона? Ви її не бачили? Допоможіть знайти мою настуню. Циганка мені сказала, я ще був тоді в шпиталі, не пам'ятаю, що зі мною сталося. Циганка сказала, є одне місце, зветься воно Притулок. Там ти знайдеш те, що стратив. Я покажу тобі дорогу, але мусиш мені дорого заплатити. Я віддав їй золотий хрестик. Розумієте, циганці хрестик. Родинну коштовність. Дивно, правда? Але якби вона захотіла мою душу, я віддав би й душу. Хоч мій батько, і дід, і прадід були священниками. Мені тепер нема місця на рідній землі. Я віддав хрестик циганці. Париж краще. Ті, хто судив тебе за мурами, вранці їхні тіні зникнуть. Ніхто не потурбує тебе. Я вам вірю, сказав Ізидор. Я такий неспокійний, «Бо сьогодні повний місяць. Малим я міг вилізти через вікно в вісні, а якось мене знайшли аж далеко в лісі». Він відкинувся на спинку крісла і засинаючи пробурмотів. «Пам'ятаю, вогонь дуже великий. Коли Ізидор міцно заснув, старий вкрив його коцом, докинув решту дров у вогонь і всівся в своє крісло. Тоді сказав, не звертаючись ні до кого, лиш до себе». Цей злодій, а той убивця. На тому світі їх засудили, а тут я їм не суддя. Який є їм суддя? Мають дві руки. Одна карає, інша прощає. Місця тут вистачить. Власне, старого завжди дивувало, що в кожному його слові чомусь убачали якийсь потаємний, майже священний зміст, і, мабуть, через те водили до нього прибульців. І хоч би що він казав, усе сприймалось як пророцтво і ставало дією. Віра, подумав він, звідки вона береться у людей? Вогонь залежить від поживи, яку мусить отримувати постійно. А вірі досить крихти. Тоді вона живе вічно. Віра не потребує поживи, а опертя на щось незмінне. І всі сюди приходять з вірою. Усі. Великі чорні птахи колом оточили чоловіка, який не міг поворухнутися. Спека висушила йому голос, пекельний вогонь гарячки, випік мозок. Він давно був мертвий, очі дивились у небо. Круки сиділи так тихо, що навіть піщинки не осипалися під їхніми лапами. Після тиші, такої абсолютної, що могла бути лише там, де людське житло на віддалі тисячі миль, один із кроків сказав. Він не має нікого, хто б за ним заплакав. Він не має навіть того, хто поховав би його,